Egunon, barazkiak erostera etorri gara. Zer daukazu? Bueno, ba, pixka bat denetatik. Barazki garaia da, dena fresko-freskoa eta merke. Niri burrojak etzezkit gustatzen. Osasunerako oso nagiraba, baina okeratu bestez derbait. Bainak, akaso? Mm, Zdakit, behar bada hori herri gustatuko. Ba, eraman bi barazki mota, Eta ez duzu eraztari izango. <risa> zu bai azkarra, utzi pixka bat pentsatzen. E, kaixo, jarriko aldirazu da kilo erdi biper, besedez? Horentxe. Aizu, barkatuko duzu, baina gure txanda da. Barkatuzuek bai, baina bazkari bat prestatu behar dut elkartean zortzi lagunentzat. Eta oso berandun abil. Ondo da, ondo da. Eta, lau tomate eder eta hiru tipu ere bai, mezzedez? Tori, guztira zazpi euro eta hogei sentimo. Hortxe, mila eskerra gur. Bueno, gazteak, pentsatu duzu ez, herreraman? Ba, ez oso garbi. Zuek, ez askotan etortzen erosketak egitera, ezta. <laughs> bi baratsuri muru, mezzedez? Badakit, guk ere tomatea erosiko dugu bazkaltzeko. Ba, sentitzen dut, baina gizon horrek eramanditu azkenekoak. Kakazarra! Beno, orduan jarri bi baratxuri buru niri, mesedez? Segituan. Tira, Josu, guazzen beste postu batera.